Зранку ми випили звареного Кочою чаю. Він пояснив мені, як знайти Ольку. І посадив до фури, котру перед тим заправили. «Дай мені свою отруту», – сказав я. «Запитаю хоч, що ти п'єш. Де ти це купував?» «На площі», – відповів Коча. «В аптеці». Внизу відразу за мостом починалася липова алея. Дерева тяглися уздовж траси. Сонце билось скрізь листя її засліплюва. Водій натягнув сонце захисні окуляри. Я запущив кошель. Ліворуч від дороги відходила дамба, збудована тут на випадок поверну. Навесні, коли ріка розливалась, навколо утворювались великі озера. Іноді вони пробивали дамбу і заливали міські двори. Ми вкатилися до міста, минули перші будинки і зупинились на порожньому перехресті. Ну все, друг, мені праворуч, сказав водій. Давай! Відповів я і зістрібнув на пісок. На вулицях було порожньо, сонце, ніби течією, повільно відносило на захід. Воно рухалось над кварталами, від чого повітря ставало густим і теплим. І світло по ньому осідало, як річковий мул. Була це стара частина міста. Будинки стояли тут одно або двоповерхові з червоної потрісканої цегли. Хідники були всуціль засипані піском, на подвір'ях пробивались зелень. Так наче місто спорожніло і заростало тепер травою та деревами. Зелень забивала собою всі шпарки Її тяглася в повітря легко і наполегло. Я минув кілька дрібних магазинів з відчиненими дверима, з середини пахло хлібом і милом. Незрозуміло було, де покупці. Коло одного магазину, прихилившись до дверей, стояла розморна сонцем продавщиця в червоній короткій сукні. Важке смиряне волосся було укладене в неї на голові. Мала засмаглу шкіру і великі груди, і цією теплою шкірою їй виступав під, схожий на краплі свіжого меду. На шиї в неї висіли намиста і ланцюжки з кількома золотими хрестиками. На кожній руці мала по золотому годиннику, втім, може це мені здалося. Проходячи, я привітався. Вона кивнула у відповідь, дивлячись на мене прискіпливо, втім, не пізнаючи. «Яка вона уважна?» – подумав я. «Ніби чекає на когось». Минувши пару кварталів, зайшов до телефонної контори. Всередині було вогко і розбовтано, мов в акваріумі. З відвідувачів біля віконечка каси стояли два місцевих ковбої в майках, що відкривали плечі, густо побиті татуюванням. Дочекавшись, коли ковбої відвалять, заплатив за телефон і вийшов на вулицю. Повернув за ріг, пройшов вуличкою з зачиненими кіосками і опинився на площі. Площа нагадувала басейн, з якого випустили воду. Крізь вибілені дащами кам'яні плити прорастала трава. Все це ставало схожим на футбольне поле. По той бік площі знаходився будинок адміністрації. Я зайшов до аптеки. За прилавком стояла світлопофарбована дівчинка в білому халаті на голе тіло. Побачивши мене непомітно зула сандалі, що стояли поруч із нею на кам'яній прохолодній підлозі. «Привіт», – сказав я. «Тут мій дідусь у вас ліки купив. Можеш сказати, від чого вони?» «А що з вашим дідусем?» – недовірливо запитала дівчинка. «Проблеми. З чим? З головою». Вона взяла в мене з рук пляшечку, прискіпливо подивилась. «Це не від голови. Серйозно? Це від шлунка. Скріплює чи послабляє?» – запитав я про всяк випадок. «Скріплює?» – сказала вона. «А потім послаблює. Але вони прострочені. Як він себе почуває?» «Кріпиться», – відповів я. Дай якісь небудь вітамінів. 63-й офіс знаходився поруч, у тихому затіненому провулку. Коло дверей росла розлога шовковиці. Біля неї стояв хобитий скутер. Раніше, за мого дитинства, тут був книжковий магазин. Двері, важкі, оббиті залізом і пофарбовані в помаранчеве, лишилось із тих часів. Я відчинив їх і зайшов. Ольга сиділа біля вікна на паперах склав в купою. Була десь одного віку з моїм братом, але виглядала доволі добре. Мало кучеряве руде волосся і крій діну, мов би підсвічену з середини лампами денного світла шкіру. Майже не користувалася косметкою. Можливо, це і робила її молодшою. Одягнена була в довгу ткану сукню. На ногах мала фірмові білі красівки. Сиділа на документах і палила. «Привіт!» – привітався я. «Добрий день!» Вона розігнала рукою дим і оглянула мене знов до голови. Ти, Герман, ти мене знаєш? Мені Шуро сказав, що ти зайдеш. Травмований? Так, сідай. Вона встала з паперів, показуючи на стілецького Папери тут такі завалились. Я було нахилився, аби зібрати. Але Ольга зупинила. Кінь, сказала. Хай лежать, їх давно викинути треба. Вона сіла у своє старе крісло, обтягнуте дермантином, і витягла ноги на стіл, як копа на фільмах, Придавив же красивками якісь звіти і формуляри. Сукні на мить задерлась. У неї були красиві ноги. Довгі худі литки і високі стегна. «Ти куди дивишся?» – запитала вона. «На формуляри», – відповів я і сів напроти. «Оль, я хотів поговорити. У тебе є кілька хвилин?» «Є година», – відповіла вона. Хочеш поговорити про свого брата? Точно. Ясно. Знаєш що? Вона різко прибирала ноги, литки знову промайнули перед моїми очима. Пішли в парк. Тут немає чим дихати. Ти машиною? Попуткою, відповів я. Не страшно. У мене скутер. Ми вийшли. Вона зачинила за собою двері на навісний замок. Сіла на скутер. Той із третєї спроби завівся. Кивнули. Я сів, легко взявши її за плечі. Германен! Повернулась вона, перекрикуючи скутер. «Ти коли-небудь їздив на скутері?» «Їздив?» «Їздив!» – крикнув я у відповідь. «Знаєш, як руки тримати треба?» Я знічно прибрав руки їй із плечей і поклав Наталію, відчуваючи під сукнею її білизну. «Не захоплюйся!» – порадила вона. «І ми поїхали!» Парк був напроти. Потрібно було всього лише перейти дорогу. Але Ольга промчала вулицею, виїхала на хідник і пірнули між густих кущів якими було обсаджено територію парку. Тут була стежка. Ольга вміло просрізнула між деревами і незабаром ми вискочили на асфальтову доріжку. Алеї були сонячні і поружні. За деревами віднілися атракціони, гойдалки, хрізь які прибувались молоді дерева, дитячий майданчик, з пісочниць якого рвалась угору трава, будки, в яких раніше продавались квитки, і в яких тепер тепло туркотіли сонні голуби і ховались вуличні пси. Ольга об'їхала фонтан, Звернули в бічну алею, проскочили повз двох дівчаток, котрі вугурювали такси, і зупинилися в коло старого бару, що стояв над річкою. Бар був давній. Наприкінці 80-х, пам'ятаю, в одній із його кімнат відкрили студію звукозапису, перегоняли вініл на бобіни та касети. Я тут, ще коли був піонером, записував хеві-метал. Бар, як виявилось, і досі працював. Ми зійшли всередину. Було це доволі просторе приміщення. Наскрізь пропахло нікотином. Стіни були обшиті деревом, вікна завішені важкими шторами, в багатьох місцях побитими недополками та обмащеними губною помадою. За барною стійкою стояв якийсь чувак років 60-х, в циганській зовнішності. Я маю на увазі в білій сорочці та із золотими зубами. Ольга привіталась із ним, той кивнув у відповідь. «Не знав, що цей бар іще працює», – сказав я. «Я сама тут сто років не була», – пояснила Ольга. «Не хотіла говорити з тобою в офісі». «Тут спокійніше. Підійшов циган. «У вас є джентонік?» – запитала Ольга. «Немає». Впевнено відповів той. «Ну, а що у вас є?» – розгубилась вона. «Ярмане, що ти будеш?» – звернулась до мене. Джинтоніка в них немає». «А портвейн у вас є?» – запитав я цигана. «Ілий», – сказав циган. «Давай», – погодився я. «Оль, ну добре», – погодилась вона. «Будемо пити Портвейн». «Давно бачився з братом. Півроку тому. Знаєш, де він?» «Ні, не знаю. А ти?» «І я не знаю. А у вас із ним були якісь стосунки?» «Так, я його бухгалтер», – сказала Ольга, дістала сигарету і запалила. «Можна назвати це стосунками». «Не ображайся». «Та нічого», – прийшов циган із Портвейном. Портвейн розлито було в склянки, в яких на залізниці приносять чай. Лише підстаканників не було. «І, і що збираєшся робити далі?» – запитала Ольга, зробивши обережний ковток. «Не знаю», – відповів я. «Я всього на пару днів приїхав». «Ясно. Чим займаєшся?» «Та так, нічим. Тримай». Достав із джинсів візитку, простягнув їй. «Експерт?» «Точно», – сказав я і випив свій портвейн. «Оль, ти знаєш?» що все це господарство записане на мене. Знаю. І що мені робити? Не знаю. Ну, але ж не можу я все це залишити просто так. Мабуть, не можеш. У мене ж будуть проблеми. Можуть бути. Так що мені робити? Ти не пробував зв'язатися із братом? Помовчавши, запитала Ольга. Пробував. Але слуховку він не бере. Де він? Я не знаю. Коча каже, що в Амстердамі. «Знову цей коче, сказала Ольга, і помахали циганові, аби той приніс іще. Циган незадоволено випхався із застійки, поставив перед нами недопиту пляшку портвейну і вийшов на вулицю. Очевидно, щоб його більше не турбували. «Ця заправка, вона взагалі прибуткова? Як тобі сказати?» – відповіла Ольга, коли я розлив, і вона знову випила. «Грошей, які заробляв твій брат, вистачало, аби працювати далі». Але не вистачало, щоб відкрити ще одну заправку. Ага, брат не хотів її продавати? Не хотів. А йому пропонували? Пропонували, сказала Ольга. Хто? Да є тут одна команда. І хто це? Пастушок Марлен Владленович. Він кукурудзою займається. А, мабуть, я знаю про кого ти. А ще він депутат від Компартії. Комуніст? Точно, у нього мережа заправок на Донбасі. Ось тепер тут усе скуповує. Де він живе, я навіть не знаю. Він пропонував Юрі 50 тисяч, якщо я не помиляюсь. 50 тисяч? За що? За місце, пояснила Ольга. А і чому він не погодився? А ти б погодився? Ну, не знаю, признався я. Я знаю, погодився б. Чому ти так вирішила? Тому що ти, Гермене, слабак, і припини витріщатися на мої ціцькі. Я справді вже деякий час розглядав її сукню. Виріз був досить глибокий, бюзгальтера Ольга не носила. Під очима в неї пробивалися змошки. Це робило її обличчя симпатичним. Сорока років їй, напевне, не даси. Просто це не моє, Оль. розумієш? Я пробував говорити примирливо. Я в його справи ніколи не лізь. «Тепер це і твоє справа». «А ти, Оль, продала б її, якби це була твоя заправка?» «Пастушку?» – Ольга замислилась. «Я б її краще спалила, разом з усім металобрухтом». «Що так?» Германе, сказала вона, допиваючи. «Є дві категорії людей, яких я ненавиджу. Перша – це слабаки. А друга?» «Друга – це залізничники. Ну, але це так, особисте», – пояснила вона. Просто згадала. І до чого тут пастушок? Та ні до чого. Просто я би не стала прогинатися під нього. А ти роби як хочеш. Зрештою, це твій бізнес. Мене, здається, немає вибору. Здається, ти просто не знаєш, є він в тебе чи ні. Я не знайшовся, звідповідь я. Розлив решту, мовчки стукнулися. Знаєш, сказала Ольга, коли мовчанка затяглась, тут поруч є дискотека. Знаю, відповів я. «Я там колись вперше займався сексом». О! розгубилась вона. «До речі, в цьому барі я теж колись займався сексом. На Новий рік». «Мабуть, даремно я тебе сюди привезла», – подумавши, сказала Ольга. «Та ні, все гаразд. Я люблю цей парк. Ми, коли у футбол грали, завжди приходили сюди після гри, перелазили через стіну стадіона і йшли сюди пити за перемогу». «Уявляєш собі?» «Оль», – сказав я, – «А якби я раптом надумав залишитись, ти б працювала на мене? Скільки тобі платив брат?» «Тобі, – відповіла Ольга, – у будь-якому разі довелось би платити більше». Вона дістала телефон. «О, – сказала, – дванадцята, мені час йти». За портфейн заплатила вона. Всі мої спроби розрахуватися проігнорувала. Сказала, що добре заробляє і що не потрібно цього жлобства. Ми вийшли на вулицю. Я не зовсім розумів, як бути далі. Проте і питати її про щось іще бажання не було. Раптом телефон її запрещав. «Так», – відповіла Ольга. «А, так, голос її враз набув якоїсь відстороненості». «Так, зі мною. Дати йому слухавку?» «Як знаєте? Біля фонтана». «Ну ось», – сказала, ховаючи слухавку. «Самі з ним і поговориш». «З ким?» «З кукурудзіниками». «Як вони мене знайшли?» Германе, тут взагалі мало людей живе, так що знайти когось зовсім не складно. Вони просили почекати їх коло фонтану. Все, щасливо. Сіли на скутер, напустило густого диму і зникло в нетрях парку культури та відпочинку. Але як я їх упізнаю, подумалось мені. Я вже 10 хвилин сидів на цегляному бортику високого басейну, на дні якого також росла трава. Вона тут, здавалось, росла усюди. З іншого боку, крім мене, двох старшокласниць із таксами та цигана з портфейну. У парку нікого і не було. Несподівано, згорого розганяючи голубів і трубичок лаксонів, дублокітне піднебесце, випитався бачений мною вчора чорний джип. «Упізнаю», – подумав я. Машина зробила коло пашанене в коло басейну і зупинилась просто проти мене. Задні дверцята відчинились. До мене вихилився голомозий чоловічок у легкій тенісі білих штанів. Вчора його не було, посміхнувся до мене всією своєю металокерамікою, з машини, втім, не вийшов. – Германе Сергійовичу? – Доброго дня, – відповів я, втім, також не встаючи з бортика. – Давно чекаєте. Галамозий напівлежав на шкіряному сидінні, витягнувшись у мій бік і вказуючи в такий спосіб свою прихильність. – Не дуже, – відповів я. – Прошу вибачення, чувакові лежалось, мабуть, незручно. Проте вставати він уперто не хотів. Очевидно, це було таке міряння статусу. Хто перший підійдеться? Ми ледве сюди заїхали. Та нічого, відповів я, сідаючи зручнішим. А, а, а я дивлюся, ви чи не ви? засміявся голомозий, зайорзався і, не втримавшись на слизькій шкірі, раптом з'їхав униз під сидіння. Я кинувся до нього. Але він спритно виповз на гори і, зайнявши зручну позицію, діловите простягнув мені руку. Мені не лишалось нічого іншого, як залізти всередину і привітатися. «Николай Николаївич», – назвався він, дістаючий звідкись із-під себе візит. «Для вас просто, Николаївич». Я дістав сводів, на його було написано помічник народного депутата. «Вам куди?» – запитав Николаївич. «Не знаю», – відповів я. «Мабуть, додому». «Ми вас підвеземо. Нам по дорозі. Коля, поїхали!» Водія теж звали Коля. Схоже, в них це була обов'язкова умова при отриманні роботи. Якщо ти, скажімо, не Коля, шанси влаштуватися до них сильно зменшуються. Поруч із Колою на сусідньому кріслі валявся старий Макаро. Із якимись насічками на руки. Я ще подумав, що таке легковажне ставлення до зброї обов'язково має призвести до чиєїсь смерті. «Ерік!» – незадоволено сказав Коля. Що? не зрозумів я. Двері зачини. Я зачинив за собою двері, й Джип у кущі. Порі їхав на пролу, мов ішов по компасу, не особливо зважаючи на дорогу. Прокотився дитячим майданчиком, виворав в коло дискотеки, де я вперше займався сексом, вистрелив на бордюр і вивалився на дорогу. Але й тут, не шукав легких шляхів, вивернув у якийсь глухий провулок і замість дороги лежали бити церкви вигріб якимось будівництвом і, перемахнувши через яму, викопану під фундамент, виїхав на трасу. І весь цей час Коля слухав якусь важку гітарну музику, якихось рамштайнів чи щось таке. «Коваєтесь від когось?» – запитав я Ніколаєча. «Ні, ні, просто Коля знає тут усі дороги, тому завжди зрізає». Спочатку їхали мовчки, Потім Ніколаєч не витримав. «Коля!» – крикнув водієві. – Але той його не почув. Коля, блядь, вимкніть цих фашистів! Коля незадоволено звернувся, але музику вимкнув. Германа Сергієвичу, почав Николаїч. Можна просто, Герман, перебив я його. Так, так, звичайно, погодився Николаїч. Я хотів із вами поговорити. Давайте поговоримо. Давайте. Я не проти. Прекрасно. Коля, крикнув Николаїч, ми саме виїхали на міст. Посеред мосту Коля раптом зупинився і вимкнув двигун. Запала тиша. «Ну, як вам тут у нас?» – запитав Ніколаїч так, ніби ми й не стояли посеред дороги. «Нормально», – відповів я невпевнено. Скучив за рідними місцями. «Ми що, далі не поїдемо?» – визвернув у вікно. «Ні, ні», – заспокоїв Ніколаїч. «Ми вас відвеземо, куди вам треба. Ви взагалі надовго приїхали?» «Не знаю», – відповів я, починаючи нервувати. «Видно буде. Брат поїхав, знаєте?» «Знаю», – вставив Ніколаїч. «Ми з Юрієм Сергійовичем, з Юрою, – подивився він на мене, – були в партнерських стосунках». «Це добре», – сказав я невпевнено. «Це прекрасно», – погодився Ніколаїч. «Що може бути краще за партнерські стосунки?» «Не знаю», – чесно признався я. «Не знаєте?» «Не знаю». «І я не знаю», – раптом зізнався Ніколаїч. Позаду нас зупинився молоковоз. Водій засигналив. За молоковозом, я помітив, під'їжджала ще якась вантажівка. «Коля!» – знову крикнув Ніколаїч. Коля вистрибнув із машини і рінив і пішов у бік молоковоза. Підійшов, піднявся на підніжку, просунув до водія у на вікно свою велику голову, щось сказав. Водій заглушив машину. Спорі зіскочив на асфальт і пішов до вантажівки. — Ось до чого я веду, Германе, — продовжив Ніколаїч. — Ви людина молода, енергійна, у вас багато амбіцій. — Мені б особисто хотілося, щоб у нас із вами теж склались добрі партнерські стосунки. — Як ви гадаєте? — Це було б прекрасно, — погодився я. — Не знаю, говорила вам Ольга Михайлівна чи ні, але ми зацікавлені в придбанні вашого бізнесу. Розумієте? «Розумію». «Ось, це добре. Що ви мене розумієте?» «З братом вашим, Юрою, ми не встигли домовитись». «Чому?» «Ну, розумієте, ми не встигли утрясти всі нюанси». «Ну, ось він повернеться, утрясете». «А коли він повернеться?» Прискіпливо поглянув на мене Ніколаєч. «Не знаю, сподіваюсь, скоро». «А якщо не повернеться?» «Ну як це, не повернеться?» «Ну, так» якщо так складеться. Не говоріть дурниць, Ніколай Ніколаєч, сказав я, це його бізнес, і він обов'язково повернеться. Я нічого продавати не збираюсь. За нами вишукувалась колона машин. Ті, хто їхав на зустріч, зупинялись, питаючи Колю, чи все гаразд. Колі щось говорив, і машини швидко від'їжджали. Не нервуйте. Я розумію, що ви не станете з ходу продавати малознайомій людині бізнес свого брата. Я все добре розумію. Ви подумайте, час у вас є. З братом вашим домовитись ми не встигли. Але з вами, сподіваюся, у нас все складеться як треба. Для вас це єдиний вихід. Справи у вас йдуть погано, я знаю. Брата вашого я теж розумів. Все-таки він підняв цей бізнес з нуля. Але бізнес, Германе, завжди потребує розвитку. Розумієте? Отримаєте гроші, розділите з братом. Якщо він повернеться, ви подумайте, добре? Обов'язково. Обіцяєте? Клянусь, відповів я, намагаючись бодай якось завершити цю розмову і відновити дорожній рух. Ну і домовились. Задоволено відкинувся на крісло Ніколаяч. Коля. крикнув він. Корій не поспішаючи, сів за кермо, запустив двугун, і ми повагом рушили. За нами рушила й ціла колона. Приїхавши міст, легко вискочили на гору, вивернули в бік заправки. Під'їхав же Колі різко пригармував, я відчини в двері. Колобудки на крісло грілись скотча і травмовані. Побачивши мене, здивовано перезирнулись. Ну, що ж, прощаючись, сказав Ніколаєч. Приємно, що ми з вами знайшли спільну мову. Послухайте, ніби щось згадавши, спитав я його. А що ви зробите, якщо я відмовлюсь? А хіба у вас є вибір? Здивувався Ніколаєч і враз широко посміхнувшись додав. Добре, Германе. Я заїду за тиждень. Всього найкращого. Хоча сидів у своєму помаранчевому комбінезоні, розтебнутому на грудях, і грів на сонці біляді мощі. На травмованому була піжонська білосніжна сорочка і старанно випрасувані чорні штани. На ногах мав локовані гастроносі черевики. Схожий він був на фермера, що видає заміж єдину доньку. На мене обидва дивились із неприхованою неприязню. Травмований пропікав мене очима і погладжував пальцем смужку вусів. Коча зблискував всячими скельцями окулярів. Що таке, Германе? На всяк випадок перепотав травмований. Вони тебе били? додав коча. Смієшся? Ніхто мене не бив, просто поговорили. Підвезли мене. Нові друзі? похмуро запитав травмований. Ага. Сказав я, друзі, хочуть купити цю заправку. Ми знаємо, Германе, сказав на це травмований. Знаєте, перепитав я його, прекрасно, а чого ви мені про це не сказали? Ти не питав, ображно пояснив травмований. Про що я мав вас питати? Ні про що, Незадоволено відповів травмований. Я так і подумав. Ну і що ти подумав, запитав травмований після паузи. «Не знаю. Я думаю, 50 штук за весь цей металобрухт – нормальна ціна». «Нормальна ціна?» – кажеш. Травмований підвівся, випроставши своє бомбардирське пузо. «Нормальна ціна?» «По-моєму, нормальна». «Угу». Травмований щось міркував, розглядаючи носаки своїх червиків. «Нормальна. Дивись, Германе», – сказав зрештою. «Напориш косяків, потім не розгрибеш. Найпростіше це продати все нахуй, правильно? Може, і так, погодився я. Може, й так, може, й так. Повторив травмований, розвернувся і пішов у гараж. Я впав на крісло коло кочі, той ховав очі за скельцями і дивився кудись угору, на важкі хмари, що раптом насунулись і тепер проповзали над горою, майже черкаючись об самотню щогу над будкою, ніби перевантажені баржі, що припливали над мілиною. Тримай! Я віддав Кочі вітаміни. Той, глянувши пляшечку, подивився на неї проти сонця. «Що це?» – спитав недовірливо. «Вітаміни». «Від безсоння?» «Від безсоння». «А чиї вони?» «Голландські», – сказав я. «Бачиш ці іероглифи? Це голландські. Вони туди грибів додають, білих. Так що спати будеш, як убитий». «Дякую, Гер», – сказав Коча. «Ти не сильно звертай уваги на Шуру». «Ну, продасити цю заправку і хуй з нею! Не кінець світу! Думаєш? Я тобі кажу!» З відкритих воріт гаража вилетів шкіряний м'яч. Важко ударився об нагріти асфальт і покатився майданчиком. За ним із чорної гаражної пройми вийшов травмований. На нас навіть не дивився. Підійшов до м'яча, легко, як на свою вагу, підчіпив його лакованим носаком, підкинув у повітря, так само легко впіймав лівою, Знову підкинув угору. Став набивати, не даючи м'ячу опуститись. Робив це легко і невимушено. Міло прибирав живіт, аби не заважати польоту. Іноді піддавав м'яч плечем, іноді головою. Ми скочою завмерли і мовчки спостерігали за цими чудесами Травмовані, Травмований, здавалось, зовсім не втратив форму. Він навіть не спітнив. Так, злегка запалені очі, дещо різке дихання і цей живіт, яким він крутив на всі біч, аби не заважав. Від траси під'їхали три фури. Водії вискочили, привіталися скотчою і теж стали спостерігати за травмованим. «Шура!» – зрештою не витримав один із них. «Дай пас!» Травмований кинув поглядом у його бік і раптом легко відпасував. Водій наступив на м'яч, дещо незграбно кинув його перед собою і буснув з усієї сили назад травмованому. Шура прийняв і, обробивши, затиснув м'яч між ногами. Водії не витримали і з Лементом кинулись на травмованого. Почалося місили. Травмований викручувався з водійських обіймів, не втрачаючи м'яча. Возив суперників навколо себе, примушував їх падати і робити один одному підніжки. Водії нападали на травмованого, як пси на сонного ведмедя. Проте нічого зробити не могли. Страшно злостились і давали один одному запотиличники. Все ж поступово травмований став задихатись і відступати в глиб асфальтового майданчика. Отримав пару разів по ногах і тепер дещо напульгово. Водії відчули кров і кидались на нього ще азартніше Травмований укотре вивернувся, пропустив у себе під животом одного з водіїв Той увігнався головою в іншого, і вони посипались на асфальт Третій кинувся їх підіймати Шура перевів подих і подивився в наш бік "Германи", крикнув, давай заходь, а то три на одного виходить Я відразу ж кинувся вперед Травмований відпослав на мене, я підхопив м'яч і погнав майданчиком Водії побігли за мною Зробивши пару кіл навколо майданчика, вони теж почали видихатись, зупинились і вперше руки в колінах важко переводили подіг, висолопивши язики, мов покійники, і нагадуючи здалека трамвайні компостери. Я зупинився і запитальне подивився на травмованого. Той махнув рукою у бік водіїв, мовляв, дай і їм трішки пограти. Я буснув у бік найдовшого з них, того, що стояв ближче. Він радісно кинувся до м'яча. Розвернувся і з усієї сили зафігачив по шкіряній кулі. М'яч залупив у небо, розсікаючи повітря і задіваючи хмари, і зник у густій траві, що росла за майданчиком. Між водіями прокотилось розчарування. Але, порадившись зі мною, вони побрели в заразку. Ми з травмованим пішли за ними. Навіть кочі підвівся. Розтягнувшись, ми зайшли в пил і тепло, ніби африканські мисливці, що виганяють із трави леві. М'яч лежав десь у гущавині. Чути було його старошке гарчання і ледь вловиме биття його шкіряного серця. Ми обережно ступали, намагаючись угледіти його. Час від часу перегукувались і дивились в небо, де сунули нові й нові хмари. Мені це враз щось нагадало – ці чоловіки, котрі сторожка брудуть по пояс в траві, розгортаючи руками високе стебло, пильно вдивляючись у сплетіння пагонів, прислухаючись до голосів, які лунають із хащів, виганяють із трави наляканих птахів, повільно перетинаючи безкінечне поле. Колись я це бачив. Напружені спини, постаті, що завмирають у сутінках, білі сорочки, що світяться і стемрюли. Коли це було? 90-й, здається. Так, 90-й. Домашня перемога над Ворошиловградом. Гол травмованого на останніх хвилинах. Краще його гра, майбудь. Ресторан «Україна» коло парку навпроти пожежної станції. Уже вечірнє святкування перемоги. Ракетири і наші гравці, якісь жінки в святкових сукнях, чоловіки в білих сорочках і спортивних костюмах, офіціанти, кооператори. Ми молоді. Сидимо за одним столом із бандитами. Гарячі хвилі алкоголю прокочуються крізь голову. Так, мов би, ти забігаєш в нічне море. Тебе не криває чорною, солодко-гіркою хвилою. І вже на берег ти вибігаєш дорослішим. Ящики з горілкою, безкінечний стіл, за яким вміщаються всі, кого ти знаєш. Голосна паршива музика, за вікнами сині вологі сутінки, мокрі від дощу дерева, голоси, що зливаються і нагадують про дощ, якісь розмови між чоловіками і жінками, відчуття якогось провалля, яке починається десь поруч, звідки дмуть гарячі, нестерпні протяги, що забувають дух і розширюють зіниці, підшкірне відчуття тих невидимих жил, якими перетікає кров цього світу. І раптом посеред усього цього золотого мерехтіння Вибухає скло, і повітря розсипається мільйоном кристалевих скалок. Тобто із варшалевградських вислідів наше святкування і запустив цеглиною в ресторанне скло, яке відразу ж розсипалось. І синя ніч ввіпхалась до зали, твердячи голови і стужаючи кров. І враз, по короткій мовчанці, загальний рух. Злість у голосах, відвага, що пробувалась у кожному. Гаймірне вистрибування на вулицю через двері і розбите скло. Гурки-черевики в помокрому асфальті, білі сорочки, котрі стрибають у бускову ніч і світяться звідти. Жіночі постаті коло вікна, які напружено вдивляються в темінь. Ракетири і кооператори, футболісти і шпана з нового району. Всі розсипаються темлівою і причисують пустирі, що починаються за парком. Жіночі невидиму жертву в бік ріки, не даючи їй вислизнути. Дивна ганитва, сповнена азарту і радості. Ніхто не хоче відставати. Кожен пильно вдивляється в чорноту літа, пригинається до землі, намагаючись вгледіти ворога, за якою горять далекі електричні вогні. Так, наче в траві ховаються жовто-зелені сонця, які ми хочемо вигнати, аби розігнати темряву навколо себе, яка гусне мов кров, і прогрівається нашим диханням, ніби двигунами внутрішнього згарання.